Hai, zezaila den paretarekin, burdin sarearekin edo bizkarra erakusten daukunarekin negoziatzea. Zezaila den fidatzeko aukerari gabe negoziatzera ausartzea. Zezaila den pareko aireinka ariza ukularik. Alta, gai batzu ez ditugu bakarrik konpontzenal eta han mistiarena oitakoa da. Frantzia eta Espainiarekin dugun istorioa da. Amnistia bai, ala amnistia ez, galdegiteko ordez, amnistia noiz, nola, ze helbururekin pentsatu behar ginukeela uste dut. Definizio egokia atxeman behar dugula, amnistia zer izan beharko zen definitu behar dugula. Zer da guretzat, zer da beraientzat, gai importantea da. Etorkizunean gutaz ainitzerranen duelako zer mistiatu zen eta zerrez. Gerlen ondotik zer estali, zer gibelean utzi, zer onartu, erabaki behar da. Ta hanmistiak horretan laguntzen du. Guk ere tresna hori erabili behar dugula, iduritzen zaut. Sasi damuketa, sasi barkamen, sasi askatze, sasi konponketa arriskuak dirau Euskal Herrian. Parekoek ez gaituzte xutik nahi. Tamaleruski badirudi hori barneratua dugula batzuetan. Baina, zapalketaren kontra altxaginen, ta gure oldarrak kriminalizatua izan da. Amnistiari gabe hola geldituko ginateke, oldartzea kriminalizatua litzateke, ta oldartzeko manera guziak onartezinak liratezke. Presoak Aldar kolektiboaren parte bat gira, parte ikusgarria. Aizbergaren punta bat. Gu zikinak girela erraitea, mugibendu osoa zikina dela erraitea da. Gisa batez, alabestez, damutuak barkamena galdegiten egindakoa gaizki dela erraiten baldin baginu, Euskal Herriaren aldeko borroka oro gaitzetsia litzateke. Aurten Azken hamarkada luzea hauetan bezala, kidefrango frantses eta espainol epailen aintzinetik pasagira, ta han ikusi duguna argi da. Guk dugu erru osoa ta gurekin zer egin erabaki behar dute. Hori da presesski utzi behar ez, ez dira beraiek erabakitzen duten bakarrak. Holdartzen giren momentutik erabakitzen ari gira, Amnistiaren tresnak horrentzat ere balio du, etorkizunea nahi dugun Euskal Herria eraikitzeko tresna bat da. Presoak kartzelatik ateratzea baino gehiago dela iduritzen zaut, oldartzeko eta erabakitzeko eskubidearekin zerikusia du. Konten naiz gaur zuen artean izaiteaz, borrokal amnistia aldarrikatzen. Zerresia den nahi duguna dakigularik, Norgiren dakigularik, norekin nahi dugun dakigularik munduaren aintzinean altzatzea. Besarkada hundiak denar bihotsez Lorentza